Euskaraz dizena idoso Agenda Azte artean apirilak eh, amazazpi Arratzaldeko goztetan aurrentzako zinema egongo da Filmaren izenburua jak amazonazko erregea Zanduzela ikastetxe publikoan Asteazkenean apirillak emezortzi karri solaza izango dugu karri kirri elkartean. Arratzaldeko zazpietan izango da. Solazaldiaren izena katalanaren aldeko estrategia barreak da. Ortegunean apirillaren emeretxian arratzaldeko bostetan posatu halko dugu potxin eta patxin payasoekin u zelai ikastetxe publikoan. Eta arrasaldeko zazpietan hitzalea bernaratzagaren eskutik gogoeta harrri berezi baten inguruan izen brupeean planetarioan. Ostiralean apriliaen hoge hogean,ratsaldeko zazpietan irakurle talde izango da, Txreko Eusska Biltoko Larunbatean, apirilearen hogeita batean, amaik eta herrietatik aurrera, folklore amabi kale gira izango da. Amaiurt dantzat taldearekin. Errekoletak plazatik burgo plazara eta egun osoa barna aldeza harrean. Arratzaldeko zeietan aurretzako antzerkia bere izen burua zorionak. Zirika zirkuzta eskutik. Zubiriko Xabi zubiri eskolalan egingo da, 10 euro balio du. Zeita Ardietan Ellortxibarko euskal kantu jaialdi bi.000 hamabi izango dugu. Noinggo kultur-zentroan. Merkarez karikan Iruineko karrikadantza egongo da, zeita erditan hasiko da. Gagoeko hamarretan, Irunean gatibu egongo da gurekin. Toten aretoan, zarrerak aurretik amare euro eta erdi, bestela amabi euro. Amarter pasatia basatia kontzertua daukagu. Legez kampo, insomnio kroniko eta dekua joren eskutik sandu jaietako karpan. Maiketan, e, ze amaiz eta maiketan kontzertua zehamaiz eta glaukoma taldeen eskutik, etzarriko gaztetzean. Igandean apeliak hogeita bi, goezeko zortzi so, uh, eta lauretan, menditzen goa, egongo da, mintzakide mendita undearen eskutik. Informazio eta izen ematea, bederatzi, uh, lau, zortzi, iru, iru, utz, zortzi, zei, zortzi, telefonoan, edo amintzakidea bildua tapagune.com, elbidea. Amarretatik aurrera, sortzeneko festalarragan. Izkuntzaak zodarekin amaitu. Euskaraz ikasteko eskubidea, hauzo eta herri guztietan. Lolopean, egun osooko egitaragua. Amarretatik aurrera, amaiur dantzataldeak, folk lore amabi antolatu du. Kale eta ondoren ikuskizuna zuna San Juan plaza. Boztardietan aurrentxako antzerkia. Izan buru arain berriaren memoria galdua. Sirikatubu taldearen eskutik. Txantreako euskaldunon biltokin. Gogora ezazuek asteburu osoan barna zanduzte laiko jaiak. Asteburuko buruko barnetegiak maiatza zehar. Informa zaitez, haikako eukaltegetan.